Kap 7 O je ho var so fortsat og mig og det lød. Och du menneske søn, Dettter var den suverene her i har sagt til Israels Jos. En enende: En er kommet over landets fyrryttekanter. Nå er en over dig, og jeg skal sende min vrede mot dig, og jeg vil dømme dig etter dine vejer og eller alle dinevedder styggligheter kom over dig. O mit tøje kommer ikke til å synne synd på dig, «Og jeg vil heller ikke følge medynk, for over dig skal jeg la dine egne veier komme, og i din midte skal dine egne vedestyggeligheter være, og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.» Dette er vad den suverene Herre Jehova har sagt. «En ulykke, en ulykke uten sidestykke, se, den kommer. En ende skal komme, enden skal komme, den skal våkne for dig. «Se, den kommer! Kransen skal komme til dig, du landets innbygger. Tiden skal komme, dagen er nær. Det er forvirring og ikke no rop fra fjellene. Nå skal jeg snart utdøse min voldsomme harme over dig, og jeg vil fullbyrde min vrede mot dig. og jeg vil dømme dig etter dine veier og la alle dine vedderstyggeligheter komme over dig. Om mitt øye kommer ikke til å være bedrøvet, og jeg skal ikke føle medynk.» «I samsvar med dine veier skal jeg la det komme over deg selv, og dine egne veddestyggeligheter skal være i din midte, og dere skal sannelig kjenne at jeg er Jehova, den som slår.» «Se, dagen! Se, den kommer! Kransen er kommet fram, staven har blomstret, formastligheten har spirt. Ja, Vol har reist seg til en ondskap stav. Det er ikke fra dem.» Det heller ikke fra deres rikdom, og det er ikke fra dem selv, det er heller ikke noe opphøyd ved dem. Tiden skal komme, dagen skal inntreffe. Hva kjøperen angår, så la ham ikke fryde seg, og hva selgeren angår, så la ham ikke sørge, for det er brennende vrede mot hele dets folkemengde. For selgeren vender ikke tilbake til det som ble solgt, mens deres liv enda er bland de levende, for syne gjelder hele folkmängde Ingen skal vende tilbake, og ingen av dem skal vinne sig sitt liv ved sin misgjerning. De har blåst i trompeten, og alla har gjort sig klare, men det ingen som drar ut til striden, for min brennende vrede er rettet mot hele dets folkemengde. Sverde er utenfor, og pesten og hungersnøden er innenfor. Den som er ute på marken, ved Sverde skal han dø, og de som er i byen, hungersnød og pest skal fortære dem. Og deres unnsloppne skal med sikkerhet slippe unna, og på fjellene bli som dalenes duer, som alle sammen jamrer sig vær i sin egen misgjerning. Alle hender synker stadig, og alle knær drypper stadig av vann. Og de har bunnet sekkelæret om sig og en gysning har dekket dem. Og på alle ansikter er det skam, og alle hoder er skallete. Sitt sølv skal de kaste på gatene, og deres guld skal bli noe som er avskylig.» «Hverken deres sølv eller deres skull vil kunne utfri dem på Jehovas heftige vredesdag. «Sine sjeler kommer de ikke til å mette, og sine innvoller kommer de ikke til å fylle, «for det er blitt en snublestein som er årsak til deres misgjerning. «Og en svakere pryd, en er satt som en årsak til stolthet, «og sine ved det bilder, sine avskyligheter, har de laget av det. «Derfor vil jeg gjøre det til noe avskylig for dem.» Og jeg vil gi det i de fremmedes hånd som rov, og til de onde på jorden som bytte, og det kommer sannelig til å vannhelge det. Og jeg vil måtte vende mitt ansikt bort fra dem, og det kommer i sannhet til å vannhelge mitt skjulte sted, og røvere skal virkelig komme inn i den og vanhellige den. Lag lenken, for landet er blitt fullt av blodbesuddlet dom, og byen er blitt full av vold og jeg vil la de verste av nasjonene komme, og de skal visselig ta husene deres i eie, og jeg vil få de sterke stolthet til å opphøre, og deres helligdommer skal bli vannheliget. Det skal komme angst, og de skal i sannhet søke fred, men det er ingen. Det skal komme ulykke på ulykke, og det skal oppstå rykte på rykte, og folk skal virkelig søke et syn hos profeten, og loven skal forsvinne fra presten og råd fra eldre män. Kongen selv skal sørge, en høvding skal kle sig i ødeleggelse, og landets folks hender skal bli urolige. I samsvar med deres vei skal jeg handle mot dem, og med deres dommer skal jeg dømme dem, og de skal sannelig kjenne at jeg er Jehova.